Manakala kita berada dengan perempuan-perempuan sahaja Nabi Yang halal kawin, yang bukan mahram Orang lelaki dengan mereka menurut pendapat yang muak Ialah selain dari muka dan dua tebak tangan Jadi di ujung mundur ada bagi tanda nombor satu Yang tidak dibahaskan tentang dalil yang masalah Abdullah Ibn Abi Bastog Maksudnya ialah perempuan ajnabi tidak diharuskan melihat selain daripada muka dan dua tapak tangan lelaki ajnabi. Maksudnya ialah perempuan al-ajnabi tidak diharuskan melihat selain daripada muka dan dua tapak tangan lelaki ajnabi. Boleh ha? Kecuali? Mereka. Maksudnya boleh lihat Ha. Ke cerita ni. Selain. Maknanya. Selepas Muhammad ni, maksudnya ialah perempuan Nabi tidak diharuskan melihat selain daripada muka dan dua tapak tangan lelaki ajnabi. Maknanya boleh lihat ke? Boleh. Lelaki boleh perempuan boleh tengok muka dan Amal-amal kan, laki api Nabi Kemudian Dia kata, jika pernyataan tersebut Dengan syahwat Maka muntur juga hmm. Alhamdulillah hmm. Maka kesimpulannya Dekat sini, dia kata dekat angkatan tu Perempuan Tak boleh tengok lelaki kecuali muka dan tapak tangan. Itu pun tak kalau tak, kalau lelaki perempuan boleh tengok muka dan tapak tangan adalah bila perempuan boleh tengok selagi muka dan tapak tangan ini muka perempuan tengok. Kemudian kat bawah al yang mulia tadi kata, -kata aurat lelaki di ajnabi dinisbahkan kepada wanita hanya dari pusat hingga hingga terutuk. Lelaki dia nak, kalau dia nak, nak ber, berada di depan perempuan Bermakna dia boleh membuka dulu pusat diri itu Itu yang yang yang, yang di bawah itu tulis Ada pendapat yang mengatakan seluruh badan adalah orang Mana ada lelaki pun nak berada di depan perempuan boleh tutup seluruh orang Ada pendapat dengan ini, perempuan tidak harus melihat pada lelaki Oleh okay. itu, sebagaimana lelaki diharapkan melihat pada perempuan Maka perempuan juga diharapkan melihat kepada lelaki Tak kira muka dapat tapak tangan ke Pertama-pertama lebih semuanya Pertama-pertama, lihat rakyat Pertama asam oleh Ma'adil ini hmm. Ini dia yang menerus, penenangan kita yang berkejap kita <tuh> okay. Boleh tengok muka ada tapak tangan yang, yang berkibar kata Apa tak boleh cemur Semua keram Lepas tu dia kata pendapat yang Pertama lebih atas itu tu pertama ni yang mana Dia kata pendapat orang Ha? Yang ah, boleh Yang disebabkan dari kusian Itu, itu. orang so, lelaki so, Di depan kumpul Kalau boleh kan? Perempuan melihat lelaki Jadi saya kata kan Maksudnya pendapat yang utama Mengatakan uh, Yang tak baru Aura lelaki dengan mereka Menurut pendapat yang utama nyata. atas Selain itu muka yang tak apa-apa Aura Jadi maksud aurat lelaki di sini Maksudnya Lelaki tu boleh, boleh buka hanya lelaki dalam muka dan sabarangan tu Perempuan hanya boleh melihat muka dan sabarangan Perempuan boleh melihat muka dan sabarangan tu Perempuan boleh melihat muka dan sabarangan Yang dimaksud dengan mana kata ketika berada dengan perempuan-perempuan hari nanti Yang halak-halak Awrak lelaki dengan mereka menurut pendapat yang pertama ialah terlain dari muka dan dua sabarangan ini mereka boleh berupaya melihat ke mana satu-satu mereka berada dengan mengenai sebab so, manakala maknanya manakala itu ada kaitannya dengan sebelumnya ni dan sebelum ni kita tahu sempadan aurat lelaki bagi uh, sempadan aurat bagi lelaki ialah antara pusat dan lutut di mana sahaja mereka berada hukum ini adalah ketika mereka berada bersama mereka atau atau marah mereka dengan kumpul yang berada dengan mereka Anaknya dia ni pun tak ojek butuh berkerudung besar sampai itu ah ojek dan melihat pun tak pun, orang lain melihat dia kan sebab dia berkerudung sampai itu pun tak pun, betul? Ia pun dah kadar ojek butuh berkerudung besar sampai itu dan awal itu juga nanti yang melihat juga boleh melihat sebab dia besar sampai itu, okey betul? Yang kedua, <tuh> kerjilah berakhirnya perubahan dalam mimba aurat lelaki dengan dengan mereka menutup daripada yang utama adalah selain dari muka dan tapak tangan ini menunjukkan kepada dia kena tutup semua selain muka dan tapak tangan ke ataupun menunjulkan kepada perempuan ada nanti boleh hanya boleh melihat kepada muka dan tapak tangan dia boleh boleh ha aurat lelaki selain daripada jenis tu aurat lelaki yang sempurna mereka mereka cakap dia kata tu kan kan ketika orang dia dia dengan perempuan ni dia kata betul lah maksud dia maksudnya ialah perempuan al-nabi tidak diharuskan melihat sendiri muka dan dua tapak tangan lain dan tak boleh tengok juga. orang dan suka tak boleh tengok maknanya aurat dia pun kena tutup selain muka dan tapak tangan dan perempuan pun tak boleh tengok selain dia boleh Mereka. muka dan tangan maknanya orang boleh tengok tak salah tak salah tanpa senyawa kan dia haruskan melihat Selain daripada muka yang kira dalam malangan Maknanya muka dalam malangan boleh dia? Ha? Boleh? Ha? <tellan> Jika penilaian tersebut dengan syawal Maka muka juga haram Maksudnya kalau dia tengok Kumpuan dia tengok muka lagi Tanpa syawal Tak diharamkan Tapi kalau dia tengok dengan syawal Ini bagi-bagi Kumpuan kat lelaki Tapi dia lelaki berhati-hati lelaki tengok dua kelompok yang utama ialah warga tak warga atau sebenarnya kelompok boleh tengok. Mana yang boleh tengok, boleh tengok boleh tengok lagi. yang perempuan anak tu tengok betul rata dari apa nyawa Arab. Oleh, tapi kita kita berada lelaki ni berada di perkampungan ni bukan yang orang-orang comment dia kata orang lelaki hanya nabi diibahkan kepada wanita ialah dari pusat dia tu dengan orang. Kontradan dengan yang kata yakni apa yang ada kata yang, yang, yang adalah kita dah kita fahamkan bahawa orang lelaki dengan mereka Untuk pendapat pertama ialah segala muktadar batannya. Jadi itu itu bukan itu itu bukan macam macam macam tu. Pastu dia kata maksudnya ialah perempuan ajnabi tidak dihadapkan melihat dan pula tabangan bukannya orang lelaki itu bukan dalam tabangan sebenarnya muka dan apa ni muka abang lelaki yang perempuan itu ialah daripada yang kedua tu sebenarnya ustaz lelaki boleh berhadapan dengan perempuan ajnabi dengan keadaan dia pakai kain saja untuk ke ustaz apa betul pun boleh tapi yang saya kata tadi gimana saya katakan pun Pakai penjaga mendek kan? Itu adab Aulat tak ada Maksudnya boleh Maksudnya dia tanggataan tak ada Maksudnya dia nak hanya ada Selain kain Jadi misalnya yang pentul Dia berpusat sampai Dia boleh dalam keadaan dia itu Menghadap kemula perempuan Kedua nanti Itu Aulat sendiri Dia menghadap Tapi Adapun dia dalam keadaan dia itu Dia menghadap Perempuan itu haram melihat Kedua dia Setelah dia berbuat dan Tawarannya Perempuan Lepas tu dikata pula Ada kau kan Ada pendapat yang mengatakan Seluruh badan adalah orang Maksud seluruh orang dalam orang ini Bukan yang lelaki tu kena tutup hmm. kan? Maksud perempuan tu diharapkan tu melihat kepada lelaki Seluruh badan Perempuan pun tak boleh tengok muka Atau berkata-berkata lagi pun tak boleh tengok Dengan ini Perempuan tidak selalu melihat badan lelaki oleh itu bagaimana lelaki yang diharamkan Melihat bola perempuan Maka perempuan juga Diharamkan melihat lelaki Masalah muka dan Tampak tangan Sama Pendapat pertama Lebih soal hmm? ha? Mana yang muka Perempuan boleh melihat Perempuan boleh melihat Muka dan tampak tangan lelaki ya? Ini komen yang ada di sini, itu dia punya kesempatan Tapi nanti saya cek yang pertama saja Kalau yang lelaki pada perempuan, lelaki tengok perempuan Tengok, saya tengok Walaupun tak syahwat pun, haram Tapi ada juga pendapat mengatakan Ada juga pendapat mengatakan, kalau lelaki tengok perempuan pun tanpa syahwat Tak haram, kalau syahwat, syahwat baru haram dia sama saja di, dia perginah memang tanpa syarat pun. Terang. Tapi ni terbalik. Bukanlah tengok lagi. Satu kenapa nak tengok? Sanggu juga, tak boleh tengok. Syarawat tak darat. Dan dia start calling itu boleh tengok muka dan jadi kena syaratlah, bukan syarat tapi. Jadi jadi dia dulu. Ini nanti oleh orang lain yang lebih Muhammad dan ada pun aurat yang lagi di depan-depan rumah depan, dari itu lah Dari segi aurat pun dari pusat Kalau dari segi aurat berniang dikata kalau tambah di sini yang maksudnya muka dan tak tangan ni Itu saya rasa berniang bersampingan kita ni dengan sepatu Buat apa? Itu saya rasa Aurat itu berniangnya perempuan kepada kita Basta dia macam mengiru kepada kita Basta dia yang digunakan dia mengiru kepada kita kalau lah orang mengatakan bahawa lagi tu boleh nak menghadap perempuan Tak boleh, kena tutup, semua terkali muka dekat tangan Padahal dekat sini dia kata, orang lelaki aja Nabi, di sembah perempuan jalan 20 saat berlutun Kan jauh oh, beza tu Jangan saya dengarkan dari tu yang pakai pun At least warga baju dengan petik pun tapi ya okey, itu agak Adap yang kebiasaan orang buah orang bukan nombor Yang perempuan selama perempuan Kan dia ustaz tak mahu juga Maksudnya buah orang dia duduk kalau dia duduk Tak pun sebab ada masalah Tapi dia tidak adap nak buat tidak adap Takkan nombor buah dia duduk Maksudnya dia tak mahu betul Tak betul Maksudnya dia cakap atap tak mahu Tak kena kan Jadi saya tanya ustaz Pada kesempatan dia berjalan itu Saya kata Pakai dengan sentik orang KMP kuih nanti Tapi batas aurak tu memang Keputusak untuk betul boleh lagi tu boleh lepaskan tak boleh berpakaian sebenarnya dia nak menghadap lelaki yang berpakaian lelaki-lelaki yang keadaan dia itu boleh tapi lelaki boleh tengok dia tengok, tengok, tengok, tengok ukiran dan tapi kalau dah tengok dia kan macam tu tengok muka nampak tu boleh kira fokus dan kebalangan tu pada muka je sendiri kan sebab-sebab bayar saja tampang ni yang padang-pandang tu ini mungkin yang mengatakan maklumatif untuk penyelamatkan tu yang berpakaian tu mereka tak, tak melihat selesai berlaku ke atap-atap kan Maka lelaki pun kena kita ketika buat dengan kubu aja nanti Tak lalik Semua boleh kerja tu mesti datang ke atap-atap kan Kan dah Kita check balik Check balik Sampai tu lah aku dalam ni Yang berikut tu lagi macam yang sama Menang tu lah sebab cara menulis pun pasti akan memiliki ya. Sebab dia ada ya. syatatan kaki, syatu pun Dia ada syatatan kaki, masalahnya Ini apa yang di dalam kubus ini Banyak ada syatatan kaki pun Mereka ada syatatan kaki, bukan Bukan juga orang yang menganggungi Orang lain buat ni Syatu pun, kan ada orang dulu Dan ada cek lagi Beritahu itu Itu ada barang-barang Janganlah main, istimewa. Hari ini mungkin lebih saya tanya lagi syabah. Jangan yang kita mahu. Plan kan, bukan mahu. Jangan takleh oh. itu. Oh. dia mungkin akan cek cek ini yang dia akan dari rekod kan? kita. Assalamualaikum. Kita tengah stoplah. Ha, kita stoplah. Contohnya 870. Okey. Okey. Semoga kita nanti dapat genggam rekod sem. Dia tak fikir nombor ni nak tambah dah kan, tak pegang Allah. Apa nak boleh ni boleh. Kita saja lega. tentang masalah perempuan jelas cuma satu jika dia nak tengok lagi dia boleh tak boleh tengok muka datang yang lain menjelaskan semua yang ada yang ada masalah sekarang perempuan itu boleh tengok lagi muka dan sama dengan atau mana yang lain yang pertama dan yang itu ketika buat hasapan dengan perempuan yang lain nanti berkata perlu untuk cari yang pertama Sinarah Mahan Rangim Mahan Meruntur Sampai yang mahu Allah. yang mahu Sampai yang mahu 47 Menterah Puna 47 Selanjutnya Bacaan panjang Matta yang muncul Memanjangkan Mat ni maknanya memanjangkan Matta memanjangkan Jadi, hukuman mat ni ada dua Pecahan yang pertama dulu Ada dua Pecahan yang letak Satu bagi mat asli Ataupun nama lain ni mat kawai Bagi satu mat farai Ini mat asli, mat kawai Itu biasa lah memasang, kan? Bermakna ketika Saya ada, ada tiga dulu Perumah ni ada tiga Alim, Tua dan Ia dan ketika alif itu dia sukur sebelum mati dan huruf kira berharkat Satu-hatu lah Ma, ba, ta, ta, ja, ta, setelah itu Dan dibaca panjang-panjang dua harkat Kemudian ia yang sukor atau mati yang sebelum guru sebelum ni berangkat tasra sama ada lawa di bin jin ki apalah kemudian yang ketiga wau wow, sukor ataupun wau wow mati yang mana umur sebelum ni berangkat tombak atau boleh cepat ni ketiga-tiga ni adalah di sebagai mat asli atau mat Ini dan hukum bacaan ini dua bahasa. A i u b a b u t a itu semua <San> itu basic, mana asli pemim. Dan selain tempat itu nanti termasuk di bawah cabang masfar ini. Semua adalah malah bersyukur, malah dikini masfar malah hati masfar malah ini. Madar, madar, madar, madar, madar, madar, madar, madar, madar, madar, Semua mat-mad yang ada itu nanti dibawa di bawah mat Di pecahan besar itu dua sahaja, yaitu mat asli ataupun namun mat tobe'i, yaitu alih boyah, aibu, babi, bu, dan sebalik itu dibawa mat parah. Itu, saya yang pertama yang perlu dikata oleh itu, mat yang pecah, dan mulut di pecah dua Lalu mat asli, mat tobi'i Dan misli tu Sebuah yang Kemudian nanti Sebetul-sebetul sebetul Semua berjubah mat panggi Bara mana mat panggi Banyak masli Bisa sebelah Contoh mat tobi'i Atau mat asli Lam alif La Kap alif ka Alif na Rau alif ro Ain alif a Ha baga Tanah sa'a Itu alif tu Kemudian ada alif tu mak asli atau tabi. Kemudian yang berkaitan dengan ya dunia ni, lam ya Kemudian tu yang yang tu dalam di dalam perkataan zaya, eh, nadiri, kabiri, sagira. Kemudian ya yang mati sebelum ni pada katraf pada, pada bawah tu itu semua mas asli, mabobi. Mulah wow pula, Bu tu, ju. Contoh, yang tubuh, apa apa ruh, salamuni. Mudah kan? Sudah tak lama, masjid mula buat, tadi kau tahu. Ha, kemudian mas farni, ha, ni. Kasih ni dibagi beberapa, 14 Yang pertama mas wajib mutasir, yang kedua mas jais mutasir, yang ketiga mas lazim kini mutakar, kemudian yang keempat mat Par. Kemudian yang kelima mak lazim kilmi muhafal. Muhaf Kemudian nama nama lazim harfi mustaqbal atau mushabba mushabbi. Kemudian mak lazim harfi muhafal. Kemudian mak alazim subtul. Kemudian mak badal mak hewan mak dend mak sumpki mak silap awi la sila hmm. Tu semua pecahan pecahan ni. Okay, mana tu? Bersebelahan. Yang pertama, mat wajib mutasir Mat panjang wajib-wajib mutasir sambung Mat wajib mutasir ialah bertemu huruf mat dengan hausah Dalam satu perkataan Dibaca panjang lima kali. Huruf mat, maknanya huruf mat Alif, waw atau ya. Setelah alif-alif yang sebut yang su ya harf harka ataupun ya sukun harka dilonya kasrah ataupun waw sukun harka sebelumnya dhamma ketika bertemu dengan hamzah dengan ya, hamzah maka di situ nanti ada hukum kalau bertemu nya alif Al atau ya huruf apa tersebut dengan hamzah di dalam satu perkataan maka dinamanya waw wajib mutasil satu perkataan Bola Rumah Satu perkataan Satu perkataan tapi dua suku kata Kat dekorong tu contoh tu dia bagi Iza ja'ar Ja'ar tu Satu perkataan tapi dua suku kata lah Ja'ar satu kata, A. Tapi dia satu kata tu Ja'ar telah datang Jadi sekiranya Jin alif jah Jadi alif tu huruf mat Sebab tu baris suruh punya batahar, kan Jin tu Jadi alif tu ada mat Dan selepas tu ada Tuhun zahar Maka hukum ni diberi nama Sehingga di dalam satu talimat Satu kataan Namanya Mat wajib mutfasim Mat wajib Muttasin ya, Sebenarnya kalau kita tengok betul-betul nanti Pembahagian ini ada tiga Satu mat lazim Satu mat wajib Satu mat jahil Kenapa dia bercam-bercamanya lazim, mat wajib, mat jahil Tapi kubu ni dia buat cip uh, dulu Lepas tu bawa jahil sepuluh lagi dia mak lazim ni adalah maksudnya ulama sepakat Bahawa wajib dibaca panjang dalam tajib baginda mu mak lazim. Mak lazim. Wajib. Ulama sepakat kata wajib dibaca panjang. Tak ada yang hilaf. Nanti mak wajib mutasil di situ ada hilaf, ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan di baginda mu mak lazim. Kemudian yang wajib dari puasa itu tidak ada yang wajibkan, maknanya mengharuskan boleh puasa panjang, bukan mesti panjang pun boleh. Dia ada yang wajib, maknanya tu pecah jadi tiga, lazim, wajib dengan jaiz. Lazim, maksudnya sepakat, sepakat orang kata wajib ke panjang. Wajib, wajib mak... jadi sebagai kata wajib, sampai dia tak wajib. Kalau jaiz maknanya sepakat kata tak wajib dia panjang, tapi bolehlah dia panjang. Dan mutasif mak wajib maknanya ketika huruf mat jatuh berdepan manzah di dalam satu perkataan Maka dia hukumnya mat wajib mutasif Contohnya Ibarut ilha ja ala surungna surungna Maknanya dia Seperti kalau mat kata wajib dia baca banyak Seperti kalau mat wajib dia baca banyak Maka dia beri penyihatan kan? baca boleh dibaca dengan lima harga, tiga harga, apa harga atau dua harga. Wah, dia tak wajib. Dia tak wajib. Walaupun ada setengah memang menguji tapi dia dia hilang. dia hilang. Akhirnya dia diberi pilihan sama ada boleh baca lima harga ataupun boleh pak ataupun atau boleh dua harga. wajib mutafir ni ulama' sepakat kata dia wajib dibaca panjang tetapi berbeza pendapat tentang kadar panjangnya. maka dia dinamakan mat wajib mutafir sepakat kata wajib baca panjang cuma beza pendapat dari segi ha, berapa harkat panjang itu yang wajib jadi ada yang kata uh, boleh baca enam harkat, ada yang kata baca lima harkat, ada yang kata baca empat harkat, ada yang kata baca tiga harkat. Sini terkilang, lah. Yang mengatakan wajin anak adalah Imam Warsi dan Hamzah, yang kata lima harkat Imam Afri. Terima kasih. Jadi yang mengatakan empat harekat adalah Imam Ibn Amir dan Al-Qisai Dan yang mengatakan tiga harekat adalah Imam Ibn Amr dan Qalun dan Ibn Sadir Hilaf macam itu Ada yang kata tiga, ada yang kata empat, ada yang kata lima, ada yang kata enam Ada yang kata hilaf, tentang kadar panjang tapi sepakat lah semua macam panjang Maksudnya tiga tu kena tiga lah, tak dua Dua tu nanti kan memang asli Untuk dia kena panjang, tapi kena mak asli Maka uh, di situ dinamakan mak wajib mutasil, wajib panjang tapi berbeza daripada perkhilaf berapa kadar panjangnya 3 4 5 6. Nah, imam kita Imam Asim kata 5. Kita kan macam Imam Asim yang tadi? 5 harakat. Contoh dia itulah. Jazalla Rasulullah wa al-fad. Hunna ashidda روحا روحا بينهم الى فيهم رحله شفاء يصحينا كثير <tuh> يقوله تصدق يعني macam tu kan ulawash ruhani ya diwa kuntum wa ta sha'u illa hay Allahumma ya. la nih. Jadi kita contoh, mat wajib mustazir. Jangan satu perkataan. Asyidah u satu perkataan. Ruhamu ruhamu satu perkataan. Asyita i satu perkataan. Haniha satu perkataan. Kemudian tasha tasha satu perkataan. Wama itu tak masuk. Yasaah u satu perkataan. Jadi setiap ada huruf mat Amal Alif Dan selepas ni jatuh hamzah Semuanya nanti Tak menyebabkan mat wajib Untuk nanti Dari Dibaca 5 angkat Nak cuba ke Nak explain berulang. Kalian Mudah kot Anjang Pemanjangannya Tak ada salah kan Mak mal ni Tak ada salah Nanti pada tunggu-tunggu Mungkin yang salah Kemudian yang kena umat cair semua pasal iaitu umat Kenapa dinamakan umat cair semua pasal Disebabkan Haa uh... Jaiz Muntasir Yang mana Tama juga macam Mat Wajib Muntasir Tetapi Dia di dalam Dua kalimah Beza itu je. Kalau Mat Wajib Muntasir tu Satu kalimah Tapi Mat Jaiz Muntasir kan, ah, ni berada, berada Berada Dua kalimah Berada makna Huruf mas Nanti dia pada Bada Ada pada Hujung Satu perkataan ini hamzah pula nanti akan berada pada permulaan kataan yang lain. Contohnya a aron aita inkana 'alal huda au amara bittaqwa di tulis itu ada au amara bittaqwa. Hamzah tulis lagi. Aw amara bittaqwa. Kemudian satu perkataan itu Al-lazih <tuh> Al-lazih berkataan al lain Al-lazih berkataan al lain Ya itu berada di hujung Al-lazih Hamzah itu berada pada awal Al-lazih dua berada pada awal yang berlainan Bermakna ya pada Al-lazih Berkataan al berlainan Hamzah pada Al-lazih berkataan yang berlainan Masa bertemulah dia Jadi Nabi Majaiz Mun-Fasil Di sini ulama'an mereka mengatakan bahawa dia tidak Wajib dibaca panjang Tapi boleh Sekiranya nak membaca panjang Jaiz Boleh Jaiz semuanya boleh Dibaca panjang Panjang dia boleh dibaca Dua boleh Empat boleh Lima pun boleh Yang seterusnya Nak kalah kalah Kena leh Insanasi ahsani taqween fi wa ta lain ahsani lain kemudian contoh yang seterusnya kaannahum yawma wow, yarawaha lam yahbathu illa ashiatan aw wow, duha yahbathu tuwah wa tu ruhman isukun sebelum dia harakat uh, sebelum dia huruf ta tu harakat dhammah maka wa wow tu haru uh, man Kemudian setelah ini ada perkataan Illa Inla, itu Hamzah Inla, mungkin dibaca jais, boleh dibaca panjang, dan boleh dibaca pendek. Terlambat panjang dimulalah tengah empat pendek dua. Lamyal basu illa asyiyad al boleh baca pendek, boleh baca empat. Lamyal basu illa asyiyad al rohaa, atau ada panjang ni mungkin. Lam yalbatuhu illa asiyyatan awduhahaa Sama juga yang terusnya Fayaquluna la'ifun qadil Dan terusnya Wa ma'umiru illa liya'udu Allah muhliqin lahul <Sangat> Nak ikut ke? Tak payah balik rumah saya Masuk tadi dulu kan? Dah ya? ya, panas Kita tengok jam kan? Saya pergi setunggu dia oh, Ini pembahasan bagian kita... Cukup dulu ya? Mak, wajib potensi yang macam ni maksudnya masjid ni pemasan panjang dia pecah pada empat oh. anime dia ada harfi dengan kini si. kemudian kini besar dua satu pun pecah dua dan Hati -hati. di mana kedudukan umat dia tu pun agak keliru tadi insyaallah agak-agak tuan-tuan